Capitolul 10 Amin, amin grezbo, cila ce nu intră prin ușă în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela fură este și târcar. Iar cila ce intră prin ușă, păstor este oilor, acelui aportarul îi deschide și oile ascultă glasul lui, și oile sale le cheamă pe nume și le scoate pe ele. Și când scoate oile sale, merge înaintea lor, și oile merg după dânsul, căci cunosc glasul lui iar după ce străinul merg, ci fug de la dânsul, că nu cunosc glasul străinilor. Această pildă a zis lor Iisus, iar ei n-au înțeles ce, era, ce erau acelea ce grea lor, deci iarăși le-a zis lor Iisus, Amin, am ingrez vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine fur, sunt și tâlhari, ci nu i-au ascultat pe oile, eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine fără numai să fure și să jungie și să pierză. Eu am venit ca viață să aibă și mai mult să aibă. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun, sufletul său își pune pentru ei, iar naimitul și care nu este păstor căruia nu sunt oile ale lui, Vede lupul veni și lasă oile și fuge, și lupul le răpește pe ele și risipește oile. imitul fuge, că neimit este, și nu este lui grijă pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și mă cunosc de ale mele. Precum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul meu împun pentru ei Și alte oi am, care nu sunt din staul acesta și pe acelea mi se cade a le aduce și glasul meu vor auzi și va fi o turmă și un păstor. Pentru aceasta Tatăl mă iubește pe mine, că eu îmi pun sufletul meu ca iarăși să-l iau pe el. Nimeni nu-l ia pe el de la mine, ci eu îl pun pe el de sine mi Stăpânirea am să-l pun și stăpânirea am iarăși să-l iau pe el. Această poruncă am luată de la Tatăl meu. Deci iarăși s-a făcut Despărțire între iudei pentru cuvintele acestea, și ziceau mulți dintre ei: drac care și este nebun pentru ce la ascultați pe el. Alții ziceau: Aceste cuvinte nu sunt de îndrăcit, au doar poate drag să deschidă ochii ai orbilor. Și se făcea atunci în înnoirile în Ierusalim și era iarnă. Și umbla ei sus în biserică în pridvorul lui Solomon, deci l-au presurat pe el iudeii și iau au lui. Până când vei lua sufletele noastre, De-i tu, Hristos, spune nouă fără desfială. Răspunsul lor, Isus, am zis voi și nu credeți, lucrurile care eu fac într-un numele Tatălui meu acelea mărturisesc pentru mine. Ci voi nu credeți că nu sunteți din oile mele precum am zis voi. Oile mele, glasul meu ascultă și eu le cunosc pe dânsele și vin după mine și eu le dau lor viață veșnică. Și nu vor pieri în veac, ci nimeni nu le va răpi pe ele din mâna mea. Tatăl meu care le-a dat mie mai mare decât toți este și nimeni nu poate să le răpească pe ele din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Deci iudeii iarăși au luat pietre ca să arunce asupra lui. Răspunsa lor Iisus, multe lucruri bune am arătat avu de la Tatăl meu, pentru care dintre acestea lucruri cu pietre aruncați asupra mea. Răspuns lui Iudei zicând, pentru lucru bun noi nu aruncăm cu pietre asupra ta, ci pentru hulă, că tu om fiind, te faci pe tine Dumnezeu. Răspuns al lor Iisus, au nu este scris în legea voastră, eu am zis Dumnezei, sunteți? Dacă pe aceea i-a Dumnezei către care a fost cuvântul lui Dumnezeu și nu poate să se strice Scriptura pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi ziceți că hulă grește? Pentru că ce am zis Fiului Dumnezeu sunt, de nu fac lucrurile Tatălui meu să nu-mi credeți mie. Iar de fapt, deși nu-mi credeți mie, credeți lucrurilor ca să cunoașteți și să credeți că Tatăl este într mine și eu într el. Deci căutau iară să-l prinză pe El și a ieșit din mâna lor și au mers iarăși de cea parte de Iordan, în locul unde a fost Ioan întâi, botezând și a rămas acolo. Și mulți veneau la dânsul și ziceau, Ioan niciun semn n-a făcut, iar toate câte a zis Ioan pentru acesta adevărate erau și mulți au crezut acolo întrânsul.